نستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يغضل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الأقتة من لسان يفقه قولي ثم ما بعد نسو نشم لديم govorili nešto o hadisu u Muatije Alen Sarije radijallahu ta'ala anha Usajbe binti Kjab u kome kaže naredio nam je da izlazimo na bajrame da izlaze djevojike i one koje su svojim odajama i one koje su u ciklusu i da se odvoje van musalle da ne budu značine musalli A o drugoj se, predaju, u drugom predanju se kaže u drugoj verziji, bilo nam je naređeno da izlazimo na bajram, tako da je naređeno da izlazi i djevica i ona koja je u svojoj odaji i da iziđu žene koje su u ciklusu, pa da budu iza ljudi da donese tekvire sa njihovim tekvirima i da dove kao što dove, želeći time blagoslov toga dana i njegovu čistotu. Ispomjeli smo, znači, nešto o ovom hadisu, govorili smo nešto o Siri u Maltiji, je kratko, da je ona poznata ta vinka, je tako? po čemu je bila posebno poznata, po čemu se pročula, po, po dženazi, po, po kupanju mejta. Dženaza je malo opširnija, dženaza obuhvata, znači, što, po kupanju mejta, i da je ovdje Sirin učio, znači, kako se kupa mejta, i da je njen hadis osnova, kada je u pitanju kupanja mejta. Znači... Nema preciznijeg i vjerozstojnijeg hadisa o kupanju medita od hadisa umu atije radijallahu ta lanha, jer je njoj je poslanic, gori, znači šta će raditi, kako će kupati, znači čerku alamog poslanika, salomahu, alihi u alihi, osebno. I spomljeno smo znači ovo pitanje, koje je vezano s islamsku jurisprudenciju, tako, kada kaže ashab, naređeno nam je, ovaj znači, bilo nam je naređeno, a bili smo zaduženi, slično tome, znači odnosi se da je takva predaja vezana za koga? Molim, poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Nesljeda, nije ništa protiv da ivi što ste dalje dole da odgovorite. Nije spodno. Da, vezana za koga? Za poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kao što ashab ponekad kada kaže riječ koje ne može ićti haditi svoga, znači, ovaj e, razuma, to bivaju riječi šta? Imaju propis hadisa. Nije hadis, nego imaju šta? Zašto kažemo i propis hadisa? Zato što je da kažemo da je neko od ashaba nešto kazao i da to pripišemo poslaniku, a on nije pripisao, to je odgovornost. Nego mi kažemo u propisu je hadisa koji se reže za lahovu poslanika, jer ashab tako nešto ne može kazao po svojim protivima. Kad Ibn Abbas kaže da melek koji drži Allaho pristo aš, da je između mehkog dijela uha i ramena 700 godina da leti ptica. To je jedno od Allahovih stvorenja. 700 godina leti ptica. Znači, ptice mogu jako kad idu, je li tako? Mogu veliku brzinu, šta? Postići, je li tako? Kaže se za, da sokol može 400 na sat letiti. Kada se tako o, o, o, o, spusta, znači, možete zanimati koliko je to rastojanje. Dobro. Ibn Abbas sjedio je i tihadio i kon to kako bi to mogao meleg da izgleda i rekao to. Možao tako. Ne možemo mi to se nećemo dozvolta. Hamun Ibn Abbas pa kažemo to ima propis šta? Merfu hadisa. Ina sobavještava nešto što je bilo prije, priješim narodima. A tako? Nešto bi iako ovdje moramo biti oprezni od čega? Od istinejata. Dači zna jako ima sahaba koji su pročuli i koji su postali poznati po prenošenju čega? I sredijata. Znači tu treba, kada dođe riječ od toga shaba, onda imaju posebna šta? Mjerila i dimenzije i posebne filtere. Jel u redu? Za razgled od shaba koji nisu poznat po tome. Dobro. U svakom slučaju, znači, nešto smo spominjali vjezano za jeli, ovaj, ove naredbe, pa da znamo kako da znači, pristupimo određene naredbe koja je došla, a nije došla u jasnoj formi, nego je došla, jel tako, Kako kaže Umo Atije? Ima druga predaja od Umo Atije. Ona kaže... Uh, nuhina anitibail džinaza. U onem ju'zema alejina kaže zabranjeno je nam je da pratimo džinazu, ali nije kategoričkom zabranom. Pazite, kako je ono to filo da fizite? Zabranjeno nam je, ali nije šta? Kad, znači, ženama nije haram da pratimo džinazu, nego je šta? Me kružene će kranje džinazu sa muškarcima, kleniza. kod nas je to površno uvidjenje što žena ne kranje kada nekla je ženazu ženaz. Ne, to je pogrešno. Nije ispravno. Tanja ženazu kao muškarac nikakve razlike nema. Ali nećeš pratiti ženazu. Nego će Šotić prije ženaze pa sačekati ili nećeš nikako ići jeli? jer to je ovaj ženama ovaj a, mekru. Pa kaže "Olem yu'azamalena", nije nam zabranjeno kategorički. Nije nam zabranjeno, kad ko nije kategorički zabranio. Poslanik sallallahu alajhi wasallam jeste. I mi smo došli do kači a riječi autora u kojima kaže Znaj, kaže da je tekbir za Bajram, da ga je lijepo donosti na četiri mjesta, u četiri situacije lijepo donosti tekbir na Bajram. Prvo, kada čovjek izlazi na namaz dok ne iziđe imam. Kada čovjek izlazi na namaz dok ne iziđe imam. Došlo je kod imama Elbej Herkija, kada je poslanik Salome, izlazio na Bajram i da bi digao svoj glas sa tekbirom i tehlilom. Šta je tehlil? Šta je tehlil? At-tahmid. At-tahmid je, alhamdulillah. Šta je tehlil? La ilaha illallah. Znači, da čovjek ili tehlil, izlazio je poslanik, znači sa zikrom. Izlazio je, nabajdem sa, šta? Sa zikrom. Kaže šehe Albani da je ova predavir dostoji. Da je ovaj rivajet autentičan. To je znači prva situacija. Druga situacija je na početku namaza. Autor je rekao na početku namaza. Rekao je na početku namaza. Allah htjala da je autor rekao, Rahimahullah htjala, da je rekao na početku svakog rekiata bilo preciznije. I na početku namaza znači na prvom šta? Rekjata. I to je to. Ako kažeš na početku svakog rekiata, onda tek bil je vezan za šta? I za prvi i za drugi Rekjata. tako pa je to preciznije. Znači ovdje bi ovaj, a ovo nije ovo, nema mi pravda dopunjavamo u nema, tako nego bilo bi znači bilo bi s, ovaj jasnije što je autorci, ja kod ciljao to na početku namaza, misle je na početku tekbir e, rakjata, znači da se donose, da se donose je li tekbir. Francis Saddam la ibn Shu'aib o njegovog oca, od je da. Kad kažemo Adamra ibn Shu'aib od je da ko je to? Ko mu je djed? Djed mu je Abdullah ibn Amr ibn Mas, radijallahu ta'ala kao što je odpoznatog Behza ibn Hakima od oca od djeda. Djedeve Muawje ibn Hajde tlkušajri, a sva poslanika Salasarama. Sal sal. Pa su ta dva lanca prenoslaca, kad ovako dođe, oni su dobri. Haseni su. Prenosi se znači da je Amr ibn Ša'id, prvnio od oca od djeda, da je poslanik Salasarame, sal. donio tekbir na Bajramima, na, na Kurbanskom i Ramazanskom, znači Bajramu, da je donio 12 tekbira, na prvom sedam, a na drugom peta. Osim tekbira koji se ulazi u namaz. Tako je došlo od Isu. Osim tekbira koji se ulazi, šta ono? Znači, prvi tekbir se, šta? Ne broji u koje tekbire. U ove o kojima govorimo. A to je tekbir na početku čega? Svakog, rekiatel svakog namaza, kako je rekao autor Nibiku. Dobro, na početku hutbe. Kaže, autor da zonesti tekbir na početku šta? Da se zonosi na početku hutbe. Naravno, za ovom treba nam argument, treba nam dokaz. Lijepo, znači, lijepo mišljenje, lijepo pogled da je pričtiha da se danosi tekbir na početku hudbe, zašto? Jeste i kada ovaj klanjali bajram pa da imam, počne sa tekbirima na hudbi? U Arabskom svijetu to poznato. Prvo što počne, tekbira, znači tekbiri koji se uče učio iz sabaha i bajrama i tako dalje, tekbira i onda počne, innalhamdelilah, nahmeduhuma nastaje. Dobro. Mi prvo trebamo, znači, imati braći argument. Ako želimo nešto da potvrdimo, mora biti argument. U ovome slučaju, ko kaže šehru sallam ibn Kajim, nema argumenta. Znači, ne postoji argument da je poslani, sallallahu aleyhi wa sallam, na početku hutbe tekbirom. Imamo predanje kod ibn Mađe od sada, rahimehullahu Teala, da je on, znači, donosio tekbir ovaj, na, na oba dvije hutbe, znači, a, na Bajramu. I šeholislam ime je ime smatra to ispravno. Međutim, šta? Treba argument. Šeholislam samin ta ime je zaista šeholislam hakan, istinski, ali argumenti su, znači, jako bitni i na njih se moramo vraćati vidimo da njegov učenik nije, nije to šta. Prihativno, kažem to nije prihativno. Kaže, nije to poslavni ime ta ime, sam nikada radio. Pa je ti je na takav način da, jeli, znači, ukazuje na neutemljenosti, jer je to više. Dobro. Posle je namaza. Da se tekvira, šta poslije? Propisani namaza, doćemo do toga. Ostavimo to sada malo, doćemo do tekvira, poslije je namaza. Omehad je dokaz da je ženi koja u ciklusu dozvoreno da spomni Allaha i da u tome nema nikakve, nikakve zabrane, odnosno nema pokuđenosti. Žena koja u ciklusu cijeli dan može hodati pokuć čistiti, brisati prašino pred suđe i spominje ovaj. Allaha zvoreno kako želi. Nema u tome nikakve zabrane. Isti je propis čovjeka koji je, džunup, koji je džunup. Iako kod dženabeta i hajza postoji razlika u smislu da je čovjek u mogućnosti da se kotariše dženabeta, a nije žena u mogućnosti da se kotariše dženabeta. Tu je razlika. Pa i zato ovaj a, možda kada bi se dali ženi u hajzu nekakve povlastice bile bi preče nego kome? Nego džunupu. Nemoju zavuškarcu ženi džunupu. Jeli kako može muškarac? Sveko taj sad džunup loka, tako može i žena. Jeli? Ali hajza ne može, nego znači kada, je, jeli, kada to prođe vrijeme koje je potrebno da to, to prestane. A, isto tako, u ovom hadisu je dokaz da je ženama dozirno da dolaze na međli zikra. Gdje se, znači, spominje uzrišenja Allah, gdje se poučavaju vjeri i o tome. I ženi u ciklusu i džunupu da dođe. Nikak, džunup ima hadisu, ali tako koji je ovaj batem ne može biti veći da čovjek izađe napolje da kada stane na zemlji, da se zemlja sva potrese ako je džunup. Pa ba batil do batela. I to ko da čovjek izađe napolje džunup. Da čovjek ima potrebu i tako. Bolje je da se okupa naravno. Ali ako izađe nikakve smjete o tome nema. To nije šerijetski znači zabranjeno. I da dolaze znači žene, kaže autor Osim džamija. Jer povećini učenjaka, žena koja je u ciklusu ne može ući šta. Ne može u džamiju. koje Ovaj, to pitanje je podložno Znači, pred se je držati Radi, radi većine istana slučenjaka I stavaji, Ali, kad bi došlo na kraju da vjerimo argumente i da važemo Bojim se da svi argumente mi se može pregovoriti E sad, jesu ti argument snaga Da se zajednički pojačaju pa da budu dokaz Za ovo pitanje To je pitanje koje je podložno Znači, diskus i raspravi Dobro I žene, znači, tevo i dolazite braće da se poučavaju vjeru I Zulum je veliki prema ženama Da čovjek ne poveduje ženu na predavanje Zulum. Ako mora biti, bolje je da ti budeš kuća da žena ide na prodavanje. Ako mora biti, bolje je da ona ide da poučavaš da ti budeš kući. tako. I zato onaj divim se kako naše braće kada ako imaju neko druženje gore po Evropi, po 700-800 km ljudi dođu auta. Sporedicama ispavaju znači u džamii u u temperatura na Napoli 30 minus. Nemaš ništa u grije. Sve zaledlo, oni spavaju u džamijama da bi čuli znači predanje da bi se okajali. I to je Lepo je pohvalno, i to je djihad Allahovom putu. Vrst ječani nauke je djihad. Dobro. Uvome hadisu je dookaz da je pohvalno donositi tekbiru na Bajdam svakome. I na svakom mjestu. Kažu izvršenju, Allah tebalak jeho ta'ala oni tukminu na idete, oni tukebbiru Allahi ana maahedakum, ana allakum. Teškurun. I da odredjeni broj dana ispun, ispunite je i da Allaha veličate za uputu kojom vam je kojom vam je dao da te da ste zahvalni. Kaže za džim'lesan da sto tekbiri. Du tekbi tu kebirullah ala ma hadakum da Allaha veličate zbog upute kaže to sto tekbiri na Bayram. Proteti sirio šta ajit da sto tekbiri na, na Bajram, Bayram I Lijepo i pohvalno čovjeku da braćo oživi noć prije bajrama. Da klanjaš to večer. Da to večer budeš u šta u? O i bade tu. Da oživiš to noć. Ih ja u lejna. Znači da je oživiš, da znači, te se večer pono ne spava. Zato što je došlo u hadisu, u Dibniju da je poslanih slav sam rekao, kaže ko ustane dvije noći prije bajrama, znači u bajrama ko ustane i oživi te noći, neće umrijeti na dan kada budu srca umirala. Neće umrijeti na dan kada budu srca šta umirala. Neće mumrit njegov srce, kada budu druga srca umirala, jel? Ovaj, to je hadis, znači koji dokaza ovo pitanje. Ostanem, samo da vidimo šta je sa hadisom. Ili vjerodostajno ili ne? Ispravljamo da je, je hadis daif. Da je hadis Kako kaže imam al-Busiri, u svojim delu i kako kaže il-Ajraki, u svojim opaskama na Hjalmuddin, i kako kaže Mukaim, kaže da ima ni jednog vjerodostajnog argumenta da je poslanik, slovo sveme, oživljavao noć u Pa je to su mene da se radi? Nije su mene. Naročito ne na hađu i za hađu. Ako bi čovjek ustao, kao svako večer što ustaje, nije problem. Ali ciljano to večer je da ustaješ smatrujući da je posebna nadmada, to nije došlo. Jer bi poslanic, ali sam na hađu bio, to bi veće, najveće, klanjao jacio, akšem jacio i spavao bi šta, do? Do saba. A klanjao bi vitru. Ima neki ostali vitru, ka se na hađu, kažu ne se. Ne, vitru se klanjao. Vitru se nastala, ne na putu, ne Postanik sa osam nikada nije ostavio vitre. Ovaj, ni kao Putin, nikada. I kad bi ga ostavio nakon njega. Tako da nije ostavio, nema dokaze da je postanik sa osam to već ostavio, znači vitre. Pa, nije sunnet radi po ovome I ovdje je braćo razlika jedna između muhadisa i fakriha. Fakrih dođe do hadisa, vidi hadinsku divnu mađir. Naš tokulancu, kroz satar je maložo. I on radi po hadisu. Zato što to nije šta njegova bliža, Struka da provjerava lance prorosilaca. Osim ako je bio, ako je ovaj, spojio fatih između fikha i hadisa. Kao što je bio imam nevovi. Kao što je bio i Nabdreda. Kao što je bio hafile rapi. Dobro, Ahmed i Muhammed, svakako je to definitivno. Ahmed i Muhammed, imam šafija i tako dalje, oni su bile ovaj... Znači, ako je spojio između ta dvije stvari, i zato je najbolji fik muhadisa. I zato imam nevovi braći kada je govorio u svome dijelo od Primar, možemo da ćemo mahzep. Nije ga dovršio. Pa i nakon toga dovršimo to djelo. On kad govori tu, on je tu fakih, ide po fikskim postavkama. Iako znao cijeti hadis, ali kad dođete na ustimo u Sahih da govori, bla to. Kada došao do potvrde viđenja Allaha na sudnjem danu, kaže je uzvišeni Allah će se vi, iako je onovi rahima Allahu te rabbi, znači kaida. Ako ne šaira se ne čini uzvišeni Allah vidjeti na sudnjem danu, ali on to nije prihvatljivo. Znači do jasni šta. Hadisa i njegov komentar u tom slučaju nije bio šta? Nije bio fikski, nego je bio hadijski. Nazumijete? Nije bio fikski. Kod fakriha je, kako fik ide? Jedan od uleme starije su kazali, drugi prenose, neki nešto doda, ali uglavnom se fik prenosi. Pa je imam nevoj, znači tu, ovaj stao oko i kaže da suziše Allah vidi na sudnjem danu, što je istina koju nimalo, sudnje nema. Pa nije sunnet znači, klanjati to veće, Ovaj, niti oživljavati tu noć zato što hadis koji voli o tome nije autentičan znači sunet da se donose dok bihreka se izlazi na znači na Musalnu i tako kaže skupina ashaba i tabina i oni su izdala svoje glasove imam malik i šafija kažu da tako čini dok ne dođe imam da ne izađe imam na Musalnu imam kada Musallu, onda šta prekida kao kada, kada klanjaš šta petko klanjaš dok imam šta ne ne pokrene se nam ima Tako došlo od imno omena nego i postoji, znači pijetkom dođeš, krije toga klanjaš, klanjaš, klanjaš. Kada iziđe imam, onda završavaš ovaj namaz i pristupaš slušanju hudve. I zato naš, neka naša vraća često ovdje griješe. Dođu i kad se uči ezan čakaju. Džumuanski ezan kad se uči ne čeka živio nego klanjaš. Lepo navljaš za mojezinom. Jer si ostavio vađi pred sunneta. To je pogrešno. Ulaziš, uči se ezan, mi nema ono jedan ezan dok se uči jezan, odmakaješ Allahu kvrkodan. Taman kad bi ti ostalo riječ dio dezana, ulaziš Allahu kvrkodan. Kvr kvr. Jer je to preče, nego da zaposliš se sasun na tom. Ibn Abbas nije prihvatio tekbir do Musalde. Kaže to nije osnovano. To nije osnovano. Međutim, jel, ako to čini poslanik sa osnovanima, čini su ostali ashabi, a nema znači razloga tako nešto odbije. Prenosi ima Buharija, kaže A da je Ibnu Omer izlazio je Ebu Horeire, su izlazili na pijacu i da bi dono, u danima deset dana, dana iz Orhidžeta i da bi donosili tekmire i da bi ljudi tekbira sa njima. Ponekad je a, čovjek većo činio određenu stvar da bi se ljudi šta poveli za njim. Ostateljiš ponekad određenu stvar da ljudi se ne bi šta poveli za tomom, iako je u osnovni dozvoljeno oni znači izlazi, ibn Omer je izlazio na pijacu, mazaobi ruke sa posebnim mirisom i izlazio samo da se rukuje ljudima. Kaže šta je kaže on neka se neko rukuje samo i nakon toga pomirše svoju ruku, ona ona miriš. To je bio cilj ibn Omara. Jel' Omar nije imao posla da sjedije negdje da to je jer svaki je hadis da je odajniči nagrada da da, da da da uneseš srce i radost u ulicu svog brata muslimana. Jel' Zravskog znači, ga zagrlješ, a ti se napušio, tako? Ovaj čovjek el, tako 20 minuta nemožete doći sebi. Dobro, kaže Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, da se donose tekbirka da se izlazi na kurbanski, a ne na ravazanski bajnu. Ali većina Hanifi sučnjaka nisu prihvatili Mishan Ebu Hanife. I kada se kaže Mishan Ebu Hanife, mesebu ne mora značiti da je to Mishan Ebu Hanife, ne mora značiti da ono je preferirioviće šta u. Mesebu. Može biti ponekad da je Mishan Ebu Jusfa preferirioviće, il Muhammeda, il Zufara ili drugo od učenjaka, ne mora znači, znači uvijek bo Hanife, kao što ćemo vidjeti, sad doćemo do toga dobroja dobro tekmira, vidjet ćemo znači ovaj, da, da tu postoje, znači, izvjesni jeli, ovaj, iz e, desne razlike. I treba izlaziti na Bajram, postoje izlaska sunca. Izlaziš na Bajram, postoje šta, izlaska sunca. Navodili se od Ibn Omara, da je izlazio nakon izlaska sunca. I da bi donesio tekmir od kuće i domu sadne. A mi znamo da Ibn Omar bio tako od najdosljedniji u srednjenju sunneta ili kažemo bio u tom pogledu a jači od ostali. Znači da je nomar, znači bio ovaj, u tom pogledu čvrs i navodi se kao jeli ovaj primjer. Dobro. Donošenje tekvira na početku namaza. Mislimo na početku svakog rekiata. Ušli smo sa početnim tekvirom i nakon toga donosimo tekvire za, znači, koji su ili Bajremski tekbir. U Lema se narazilazi oko toga da je to legitimno. Svi su složni da imaju tekbir. Samo se razilaze oko čega? Oko broja. Kao što se Lema ne razilaze oko dizanje ruku u namazu. Svi su složni. Samo se razilaze kad se dižu. Da to samo pri početom tekbiru ili ima pored početom tekbira još nešto. A u je složni da je da, da, da se za namaz dižu šta? Ruke. Bar jedan put. Bar jedan put, ako ne više od toga. Jel uvijek? Kaže imam šafje Da je na prvom rekiatu sedam, a na drugom pet. Pozivaju se na hadis Amra ibn Ša'id, od njegov, od sve djeliste Abdullah ibn Amra ibn Asura radijallahu anuhmada je, poslanik s.a.v. dizao na prvom pet, na prvom sedam, a na drugom šta? Pet puta da je ne dizao, nego donosio tekmire. Ako diza nje ruku, to je za sebe. Dizanje ruku na, na, na Bajramu, to je priča za sebe, to već je u posljednju. Što se tiče imama Malika i Ahmeda i Abu Seura, Oni kažu šest na prvom, 5 na drugom. A kaže se u lijebu Hanife, i to spomije od njih, ibnul Munzir, poznati šafis, znači učenjak, koji to preni od njih, kaže da je na prvom a četiri i na drugom četiri. Na prvom četiri, prije nego što se prouči Fatiha. A na drugom četiri poslije učenja. Poslije učenja, potom na ruku. I ovo je stavnici hanefijski učenjaka saudi, ihove, Lashari, i odabravo imi saudi Hodzaifa i Musa al-Shallali okomimam al-Rubi. Iako je poznato da će u hanefijskim njehama fikha drugačije kako se kod nas valja bajno. Ko će mi kazati? 53. Ček sam pola. 53. Predsessor. Ovo je stav 33. U hanefijskoj pravnoj školi kod 3 prije tekbira prije učenja. Allahu ekber. I onda Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. I onda uči Fatihu. Nakon toga se diže Allahu akbar, diže sa prou tekbira. Nakon toga prouči Euzu, Bisminu, Fatihu, Suru. I onda tri tekbira i onda ide na četvrti milještana. To je znači tako vidimo da Hanefi izlučajac ne rade kako je šta odobro ko? Ebu Hanif. Hanefi izlučaj ne rade kako je odobro Ebu Hanif. Zato što su? Bili Vahabije zašto nisi prihvatali, mišljenje Ebu Hanife. Subhanallah. I džehlije, braće, ne igora stvar što može biti i Nikakvi, i to nikad nije bio predmet spora da vam kaže pa šta vam je, Hanefis učenjaci, Allah vam se smilo, pa odbili ste mišljenje. Ebu Hanife kako je bio učen, tako je buče bio učen i jel, njegove učenice nakon njega i istanci učarskoj generaciji. Svako ima pravno svoje mišljenje i jel, ne treba oko toga a, praviti zbr. Većina u Leme, kako spominje vam, ne ovi kažu da su ovi tekbiri jedan i za drugoga. Znači da su znači a, ono jedan jedan pa drugi pa znači nema posebnih pauza između ovih tekbira. Kaže imam a ta i Šafije imam Ahmed li poe između svaka dva tekbira a spomnite Allah, Allaha. Spomnjeti Allaha zauzim. Ukvemo Amir kaže pitao se mnogo Mesuda o tekbirima na Bajramu pa je rekao Allaha Zahvaliti mu se i pohvaliti Allaha i doneti salavat na poslanika. A u drugoj predaj kaže između svaka dva tekbira je za koliko riječ. Za koliko šta. Alhamdulillah. La ilaha ilaha. Znači rešte kratko da se spomenu. I to je odobro je šeho l-slami ibn Tejim. Naravno, no, no. za ovaj tekbir treba dokaz. Praći da u čovjek bilo šta radi u namazu mora imati argument. Urg, argument za bilo šta hoćeš. Da uradiš iba, kao ibadet moraš imati šta. Dokazam tako. Ja želim izme dvije kažem robbek firli, robbek firli. zato što imam? Imam dokazat. U protivnom, znači, neću to isto kazati. Završim, robbek firli, robbek firli. Može Ne može, nema argumenta. Iako je robbek firli, ne može biti na tom mjestu nema robbek U protivnom, jel li... Ispost je vjera polsu Anastop. I takoče se znači ovaj ono što je kad tako čime došo poslanici, собственно to je se tako. I ja se sjećam ovo prije, im nama. Kada ču čovjek kada je kihnuo, kaže kihnuo je kaže Elhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله. Kada im nama to čuo, kaže ja kažem Elhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله. A da je Nina sallahu ali wasallam tako nauči. On je rekao nemoj govoriti nemoj donositi salavat njegov, haćem ukazati. Ja tako, ja kažem donesen salavata poslanika. A na ovom mjestu to nije sunat. Na ovom mjestu to nije sunat. Dobro, što se tiče tekbira nakon namaza, tu je istavnski učinac, znači nakon Bajramskog, a kažu, ne, ne nakon kurban Bajrama, u nema se razilazi, kad ti tekbiri počinju i kada se donose. Pa kažu neki da počinju poslije sabaha na dana nefata, neki kažu poslije podre, neki kažu poslije ovaj, sabaha na dan bajrama da li posle podne a prestanak je ili posle podne na dan bajrama ili na podne prvog dana tešrika ili na sabaho zadnjeg dana tešrika ili na podne ili na neki nazivašnje znači među lemom, velika paome pitanja ima znači dosta različitih mišljenja čak ima onama smo jako 10 mišljenja oko 10 mišljenja ima Šafia kaže od do do do za njenog dana tešrika od dana znači Arefata, od Sabaha do Ikindije za njim danate I to je, vallahu hvala da je to nekako najbliže i da je najviše u leme to koristilo. Znači, kada se donosi, jel, ovaj tekvir. I ovdje se odobrali neki učenjaci Likijske pravne škole. Ovdje imamo a, različite mišljenje, znači kod islanti učenjaka, autore ovdje spominjao, znači stavo je ashaba i tabina po tom pitanju, košta zastupa odni njih i ashabi koje su mišljenje odobrali Uh, došlo je od Alije lancem provostavca da je rekao ili da je donosio tekvire poslije sabaha dana Alefata do ikindije zadnjeg dana teširika. I čak kaže da bi poslije ikindije nakon donosio tekvire. Pa je, znači to je došla od shava poslanika, salosaneme se tako radi pa nema smetnje po tome postupati. Ima hadis kod Dara Kutnija da je poslanik salosaneme hadis Džabira da je poslanik salosaneme donosio tekbire poslije sabah dana refata do ikindije trednjeg dana tešrika poslije svakog propisanog namaza. Poslije svakog propisanog namaza. Ali ovaj hadis u njima ima džem, uh, Džabir ibn Zayd il Džu'fi kao ravija, i on je bio nepozdan. U nama mu pregovarala. Tako da je taj hadis posebi, onda se donose tekbiri nužno nakon namaza. Ovaj nije nešto posebno jak, iako je Ibnu temiju odabro to i pripisao to većini Uh, selefa da su tako radili i da su donosili začin ovaj, tako tekbire. Jednije to dan jela pića i tekbiranja i našao sam kod uh, Hafidha uh, ibn Rajepa Alhamdulija da je spomenuo u svome komentaru na Buharin Sahih znači ista knjiga kao naziv kao ibn Hajra, da je spomenuo konsensu suleme, pompejte. Da se postije namaza, da onose šta? Tekbir. Ako je spomenuo konsensu suleme, Onda tu se je jer mi nakon konsensisa nemamo pravo da raspravljamo, znači i da se pozivamo nam pila kakve argumente, nego se taj konsens treba, znači, prihvatiti. Ali ovdje treba napomenuti dvije stvari, da taj zikr neće biti u džematskoj formi, kolektivne forme, nije zajedno, jedan počne i ostali idu, ne, džematski zikr u Šeriotu ne postoji, nego svako zikri za sebe, bila telbija, bila zikr, bilo šta, I kad se izlazi na put, znači neće trojice četvrca zajedno, nego svako zikri za sebe. Pa ako se desi da se njihovi glasovi poklope i da u jedan glas izgovaraju, nije problem. Jer to nije šta? Nije ciljano. Ali ako bi ciljano to radili, šta smo onda uradili? Ko će mi kazati? Zašto je to zabranjeno? Pa imamo argument da je dozor na entakbiranje. Znači, bilo bi da smo uveli novu formu. U redu. Zikr, je zikr pohvalno šarijetu? Ja zikrim i malo je li tako, malo u stranu glavu, je li tako. Zikr, kažu, vi brali, ne brali mu zikr, ali forma kojom si došao nije šta. Nije formari forma nije, ili zikri iskače, je li tako. Ta forma nije u čarijetu utemeljena. Zikr kao fin ne zikr, niko ne osudjuje. Kaj vi branite, vi ne volite zikr, vi ne volite, vi ne volite pe pe pegambara, vi ne volite pa ne radi se, voliš pegambara, ne voliš pegambara svako, poslanika, svako, svako mora voljeti. Ali govori se o formi koju si uve uveo, nova forma. Jer mi moramo gledati da radimo po sunnetu, kako po, po broju tako po načinu, po formi. Je tako? Pa zašto kada imamo krvom? sunneti da stojite u ruke vežu, sunneti tako i tako se sunneti, ideš na sežu tako i tako staviš ruke pa da tu i tu dolazi. Sve znači, forma mora biti u protivnom, a o ta forma se izgubi ovaj, znači i sama suština tada biva upitna tako pa nije, znači, dozvoljeno džematski zikrit zato što je to nova forma i to poslanica, ali da nikada ne radio niti bilo kod sahaba čak je kod uh, Ibnu Ređep, spomio u istom bari kaže nema ima vjerodostajna prada od Omara, da je čuo čovjeka koji ovaj nije tina glas na hađu kaže, šta je, kaže, Allah obavještava što ti je u srcu Allah ne zna to što ti u srcu eh oitoan uh jecha ovaj ram Allahu taala kao Allah ne zna što pa ibn Omer ga sudio pa ibn Omer je Režep spominje, a ibn Omer je bio znači imam hadis ima braća svoje dijelo, koje zove fethul bari u 10 tom ove je štampano nije izašlo iz zamaza ovaj ne bi da budem ovaj da čovjek djeluje sebe sam hvali ali volio bih imati original tog dijela, nego čini se što ćemo mogu pregledati da imam to dijelo cijelo od početka do kraja i da je to knjigu završio bila bi knjiga islama bila bi knjiga islama bezimno sumnje gdje se tomova nije zamaza izšo. kad prilazi i kad vadi hadise i kad govori da ti pamet blokira Ne možeš stati kakav je to imam bio i kakav je tučenje bio rahimahullahu ta ale allah htio da knezavš da je završio namaz je vrijeme prošlo 20 tomova da bi tek namaz završi i da ga je završio do kraja ne bi sigurno bio manje od 1000 djela ali Allah zna mudrosti hikmeti, zašto ne završi. Pa je u tom svom dijelu spomenuo, znači upredaj od Ibnu Omana, koji je usudio ovoga čovjeka. Dobro. nači, to je prvo. I druga stvar, ne treba ograničavati kvire nakon namaza. Nakon namaza. Treba te kviret u cijelom vremenu. Dobro, ja vedem do sada u vas po glava kola. Šta će uraditi? Hoće li prvo zikriti ili ćete kviret? Posle namaza. Šta će budati? Posle namaza je Lijepo, ako spominje uh, Ibnu reži konsensu, onda po tome treba raditi. Ali da će čovjek prvo tekvirati, pa će onda zikriti, ili će obratno? Volah, volim da je ispravljeno da će prvo, zato što je zikr došao u potvrđenju za namaz, nema otpostavnika, svojom da je ostavio prvo zikr, pa onda prvo tekviro pa onda zikrio, pa treba čovjek ispoštovati tu, ne znam, ne mogu kada je rutinu, jeli, ono što to je propisano kako ide, i onda nakon toga dolaziš sa Jer zikr se može u bilo koje vrijeme znači a ovaj je da a najbolje znači da zikr ovaj zikr općenit takbir a najbolje znači da zikr bude odmah vezan znači za namaz jer bi poslanik vašem nakon namaza rekao Allahumma anta as-salam wa te salam tebarakta ya zaljalal wal ikram yukrinovis prema ashabima ina nakon toga bi bezikrio i ne odgađao taj zikr znači za nekada je kasnije tako da ne pričaj i to je odobro šejh Albani šejh Albani kaže والله عليه kaže pospolješćem znači kaže Ono je se razumijeva, da se prvo zikri, a potom šta? A potom se tek bira. I ne tek biramo nego svako šta? Svako za sve. Ja sećam jedne prilike ovdje, smo bili tako na Bajram, imam skokajan namaznik i namaz, postao Bajram, a jedan je, naš džematnik ovdje što ima, stavi dedo, on je počeo da džematski, nemoj rekao, nije rekao su na kaže, ja tako radim, ne znam koliko spomenu, 40 godina, ali tako nešto, ja tako kažem radim. Ako nije sunet tako da se radi, nije sunet, i od presto, i odmaj presto. Dobro, u ome hadisu je veći dokaz da je dozvoljeno djevojkama, znači djevicama da izlaze ovaj tamo je pokornost, alaha za pod uvjetom koji da nema fitneta. I o tome smo spominjali, da nema fitneta znači po pitanju izlaska da nema znači bilo koje vrste tako fitneta. I to je znači ne da izlo da ljudi iziđu na pokornost, alaha za žel, i ono što Allah zabranije. Pjesanje protiv krveta ravi. Paj, Fedja bio, bio prisilan da da ljude da ne ide do žene za metravi. To ravi je došo mali sa lav sutra dan subaha Duravić. Nisimo, premjeni se ja kako hoćeš. Sad si došo na ibadet i u namazu si stao i žena nonim sokpom al tako što ima ono, ona se prijedžanja apsurdi i onda tvoje oči lete lijevo desno. Gleda se u seđdu. Ja e, ako ti dođe ispred tebe na, dole da ona seđdi, e onda ti gledaj. Komin pravom ti imaš da gledaš lijevo desno u, u, ovaj to je znači izigravanje sa namazom. I ako se pojave takvi specijalci, treba onda zabraniti ženama da izlaze. Omer je dokaz da e, staratelji trebaju da pouče svoju djecu i svoje sluge i je li za koji su odgovorni da ih vježbaju a, na obudiyet da obožavaju Allaha. Pogledajte, od izlaze i žene i djeca, je tako? I djete se uči kroz o to. Imam Sayyidi kaže babo, me je moj donosio u Halke kod Ibn Hadžera, imao sam kaže 3 godine. Razbereg. I on Sayyidi umro 11. džeske godine, i Ibn Hadžer je umro 852. Pa između njima je znači velika razlika, 60 godina razlike među njima. I on i tad bio mali, bio beba, ali kaže nosio me babo u Halke Imaama i ja, Ibn Hadžera ashalania radi bereg. Pa je, na takav način se znači poučavaju, čak kaže imam el wahidi da čovi duže da pouči svoje djecu mera poslanika. Ima jedna poslanika. A svakop koji sedeš u autu, povučiš jednom poslanika, jednom Saba, jednom tabina, jednom... Zapamći ima Buharija. Imam Buharija, veliki učenjak, šta je bio Buharija? Spomeneš kod otrgovine, možeš spomenuti kod Buharija. Svrćaš nazad, ne snijem spomije da mu ne pričaš o džeki. Ne znam gdje će završiti ovaj snimak kako će biti, onda bude ili da mi svi protivnici džeki idemo razim o džeki. U svakom slučaju, čovjek ne smije zaboraviti ko su preci. I na ovim danima, Zogar hadis se zaključuje da u ovim danima čovjek ne treba da griješi. Nije dokaz. Nije ješ. Vjerodokaz je dokaz da ovim do da ovim danima čovjek ne treba da griješi. Jest al gornji san konkretno ovaj hadis da ukazuje da u ovim danima ne treba griješti. To su braćo dani pokornosti Allah, takvira i tahmida i blagodati i na toj na toj na toj blagodati ljudi još i onda što bi se odeš odeš na hadž, Allah te počasti o hadž i ti dođeš dobi griješiš na hadžu. Ili ne znam bilo Pa ima je znači vremena kada čovjek treba znači da da, da, da ovaj, posebno bude, da je tako? Jer u vremenima kada čovjek treba biti pokoran Allahu i tad mu nepokoran to je veći velaj nego, ajmo ovako kazati, čovjek treba da klanja određenu bakto džumu i on mu tad nepokoran. Ta nepokornost tad u vrijeme džume namaza. Je li ista kao nepokornost ista poslije džume? Nije, jer ta najnepokornost spriječila da šta uradi? Vadžib koji me zaduža. Pa hadis ukazuje znači da u tim ramenima čovjeku ne treba šta da glešnje ne treba da bude pokorn stvaritelj ta barekete o te To je bilo nešto hadisu Ma'tiy Allahu ta'ala sallallahu alayhi wa I tako smo završili poglavlje bajrama i došli smo do poglavlja do poglavlja pomračje namaza za pomračenje. Sve što je potrebno to našem obaveznim. Da ne do tekvira, a uh, imit tekvir koji su na našu. To je sa sa na tekvir posel na našu. Uh, prvo često onaj misle kako znaš, uh, kad da napišu Mimo namaza, mimo Bajrama jest, ne. E se onaj. Šta znači i kako? Širi. A? Širi zagrizaneši on su bili ispred nas u to sada pa i to ništa to što su šije ali to je to se širkijati što on to piše jesam u namazu ne ja to nisam spomenuo u namazu vraća se sunnet ko ne dođe do sveti bi kod sve u leme nije namaz pa kvaran o isto pisanje ili je to došlo kao postupak poslanika pa samo nije došlo šta kao naredba Pa znači oni su sunnet i on neće po kvartirama. Da li je čovjek griješa na kvartu? Ne donosio je tek miru u te Nije. Nije griješa, ali ostavio, nije radio po ajetu koga je Zed ibn Aslan protu, protu, protu, protumačio, ali tako, oni to kjebiru Allahe alama hedakum oleallakum ala taškurun, ali tako, da bi Allaha veličali ovaj, tim danima. oni to protumačio kao dan i ovi, pa je ostavio čovjek veliku nagravo. Da kažemo da je griješan, nije. Nije griješan. Ostalio je dobro djelo. Ništa više od toga. Pa to je dovoljno, je li tako? Dovoljno je da ostaviš dobro djelo. Reci. Mislio sam o Hradža 30.10. Da li to 100% odnos, kad se kreće? Od krećemo znači mi na veče. Krećemo na veče znači avion nam leti znači nekada. E, jeste 29. ali letimo. Znači letimo mi, sodno letu kako bude. Može biti na veče taj dan 7 sati znači prije Prije polijetanja bit ćemo na aerodromu, znači da računaš od pilke da bi ti bio negdje tamo već oko jacije, znači na aerodromu ili prije toga... 29. Jeste, i onda, poslije ponad dolaziš v Amman i onda dolazimo i Ammana u deset letimo, bivamo u Vlječu oko pola, znači, pola dva. Traži mi ova dva dane još za svake spajs, prvi i prvi, prvi da, već kad... To, to bi trebao biti fiksni termin, ali uvijek ti je zaočekivati da tu bude, ha, dan, dva. Znači bolje... Pa, ako možeš... Ja, ja ne bih znači, sada rekao, jer vraću posliju, ti vi ove dole agencije, oni prodaju karte, oni imaju aviona. Oni prodaju, prodaju karte i kada isprodaju karte, onda naručuju šta? Avione. Nas jedne godine je vozio danski avion, a jordanska kompanija. A danci došli. Oni onda uzmu i iznajme avion od koga? Od danaca. I znači ta jordanska kompanija, ona je propala. Pa su oni prodali svoje avione, pa onda iznajmili. Rozumijete? Prodali, propali, prodali avione, pa onda iznajmuju I tako da oni kada to urade, onda oni gledaju pa e sada dođije čovjek, je li tako? I dođe im, je l' tako, da da, da da ne mogu is ispoštovati ono što su dali sve. I onda nakon toga kažu ne možete leti taj dan nego nakon toga. I našti letovi dole da da sleti avion znači u Medinu, u Džetu i tako da to nije jednostavno. Treba da znači dozvolu za sletanje, treba to sve u Tako da postoji ta mogućnosti, ni nam to bilo bilo to se desilo znači ponekad se to pamiranje dan, dva da ode tamo jedno mamo, nije to ovaj. Sve to zorkine. To, nemože, znači, gledaj, od... to je znači načelno da hoće ako Bog da ali da postoji ta mogućnost znači te neka pelasa Jest, jeste već kada se vez do rukou hoće na kasniju reč mislim što je govorio ti sad bez pitanja obvezivanje ruku ruku na tekbir <laughs> to će doći na ovaj u, u a nemam u um, nadi hadis uf da dizanje ruku braćo na na ovome, na Bajramu, nije došlo kao slanika slanika. Došlo je da ta i došlo od nekih Tavina. Znači, postupak vežu se znači za ono kako je to sunet na propisanim namazima. Ispravljeno je sunet na džanazi, na džanazi je sunet na 115. od Ibn Abbas, a ovaj, kako spominje je Ibn Hađir u svojom djelu, tl'hissul Habir od Ibn Abbas, da je došlo každobir dostojno i predaje od Ibn a, i došlo od Ibn Omara kod Behihaqeja, jer dostojno je dosto ruke. Ima hadis od slanika, sam tako kod Behihaqeja, al Pa kažu, tva shaba većina Tavina, po tome se može raditi. Došlo sam do pitanja dizanja ruku na, džena, na, na na Bajramu, to je malo bređe. Raziloženje je bleđe, ovaj imamo postupke od Tavina, od shaba, poslali ih sam nemao ništa o tome, tako da što se tiče dizanja, znači ruku, prilikom onoga Bajrama, ili takvira na Bajramu, to je stvar koja biha mogla prihviti jedno i drugo Znači, negdje na sredini, ja lično nisam dizao Nikada ruke, zato što nema poslanika, nema rashaba, ništa o tome, ali ko diže ruke? Ako čim nešto tabini, vi znamo da se tabini uzmanje zanje rashaba, našto kdo nije niko sudio su to vrijeme, nema spetniča, da se, da se ruke tada i dišu. Jer osnova je za taj pokret da nam treba šta? Dokaz. E sada, je li dokaz da je poslanica, osam dizao, općeniki dokaz, dizao je pri svakom ovaj pokretu, dizao je one, kako se zove, te ruke? Ovo nije pokret misli ruku i vaćanje s rukom ovo je na mjestu za to da to je argument ako nema poslanika ho ili ashaba bez da to je do srca čovjeka tako gdje mu se srce smiri i šta vidi znači da bi da bi moglo biti ispravno jest ovaj bio teško koji prođe voz piceva pa ako nije dozvoljeno nevzo ako nije dozvoljeno čovjeku da klanja kad dođe hrana onda nije dozvoljeno da sluša dersi Nema se gledio da. A možemo pitanje je vezano. Može. Gosti moj poslu pravo. Jedno pitanje eto policajce u Ustavi ne smiješ. To je mito. Ti ne možeš ići. De mi na plati, ima li kakva tamo ona mandata, ne mandata, nešto da, da mu iskopaš nešto, da izvuđe, da on tebi, ha, da on tebi opusti nešto, ali da, ovaj, da, da tražiš od njega, jer ako je čovjek praći napravio prijestup po a kažnjavanje i metkom je dozvoljeno po mišljenju velikog dijela učenjaka i blu tebi ne odaju tome skupre argumenta, da dozvoljeno čovjeka kazniti metkom i samo ga po džepu klepiti imat ćeš vozače, znači, uređeni nisu. Da vidite gore po Holandiji, po Švedskoj, kako ljudi voze. Jer on gore za 4 preko plati 250 eura kazno. 4 preko voziteljom. Ovdje je kod 211,10. Kod nje je 4 preko 250 eura kad čovjeka, u, znači, i kad s kim sa nekim voziš, može s tobom pričati, može godatelju desno, ali kazaljka je na 120, ni kilometra preko. Znači, i onda čovjek treba, znači, jedino ako je neko te zaustavio, pa da želi da ti zulum nanese, ni skri, iako toga nema, brate. To je to je retko. Ja nisam primetio zaista začavi pravilno, nisam primetio policije, neko sused zulum pravi. Zauštavate i onda ste snimio ili e sad onako, ono kao ono doka te koliko ti mogu voz to je drugo. Tu može biti baš zulum. Ali ako čovjek zustavi, pokaže ti vozio si, to što koristite prvo. Vratiš, kažeš koristiš te, tako A za slučaj čovjek daje mito, to je znači kao bilo koja druga znači ovaj, a, bilo koja druga kazne njegovu prestup koji kaže ti si znao ako, da ti nisi znao da te neko čini nepravdu nekakvu nego ti si znao ako pređeš i ako te uvedineš pad kaznu poslijem ako se šta ako se fendije fendije ne kažnjavaju fendije. oni suje su vjeri ako nije znači oni kad zaustaju kaže da se fendije gotovo odmah samo te dokumente dokumenta i kaže a oni sad svi postaju ljudi sa bradama fendije ne moraš imati ovaj nešto Prije moraš imati kapicu na glavu Ovaj, i to je mitu to je mitu, znači davanje je mitu. zato je čovjek, znači najpriče je, braćo šta najpriče voziš po ograničenju, polako izustite policija i ti se ne ponižavaš izustite, dobar dan, dobar dan dok volite, izvodite, hvala ženje, jer svakome zvuče e pa vidim, brate, jarane, može li to i kako to je već ponižavanje za čovjeka ti se već tu ponizio, ne ne Vozi znači lijepo, i zato kaže poslanih samo ne treba čovjek da se izlaže kaže ovaj dok treći sebe nije u mogućnosti kažu kako op treći sebe mogu kaže izlaže izlažeš se belajima koje ne može podnijeti ti svrti auto i dole po krivinama 130 140 i zaustavite i onda ti se ti su bio hrabal tako velik jak i onda postaneš kao mali onda ga moreš da te pustiš pa što što to treba živio to Mustemanović doliči polako vozi lepo vozi znači ajd ovaj, tako da je to znači preče bolje a to mi to Znam, jer to je, breću to ta kazna nije protu šerijatska, rodi. Šerijetski dozvola. I šta mislite breću da nema radara, da nema kazni i da nema ti kontrola. Pa ne ti ne smiješ živio izaći na ulicu malo. Ne smiješ svoje djeca da dao da ne znamo čega živa brat kuć malo. Da tako? Ljudi rade znači to je to jest to, je, to, to, to, je, to su ovaj znači ponašavaju se na ulicama, ovaj. Stoga je čovjek da se drži tih ograničenja. I ta ograničenja brzo je postavljena. Ona su od masali hemursa. Ograničenje na putu isto kao semafor. Govorim oni zato što ja vozim 50, al 60. Ne govori zbog toga. Ne govorimo imaj pravila. Šelite posle od masali hemursa, to je javna korist. Jelja mi interes da se, se poštuje šteda semafora. Ništa ti nije manja obaveza da poštuješ ograničenje. Ti ne vidiš kaže, "Evo, ali ja ovdje ja i ja ne vidim, ovo je stvarno su glupi. Evo, vidioaj će se te kustrela. I ono je 60. Možda imaš školu možda ima divljač. možda ima stari nina, možda ima slijepi, ne zna šta ima. Pa ti ljudi koji su radili, oni su stručnjaci koji su postavili taj, ali tako, pravila, nisto. I onda kada čovjek naleti i kad ne napravi belaj, onda kaže da bog da, da bog da. Ali sada kasno. Pa kad bi te čekao gdje se nadaš, ti da bio kauboj. Onda je bradio što hoćeš i kad se nadaš, tako, ne može Tako rušavaj. Ima naše braće kad ustaje polcar da uskaži, čekaj, stani, nije problem. Koči bakalım. Ti bi kasio kod Indija. Kreo kaže sunce treba zači stikanje Kindiva. Ti s mene našo da znaš, Allahu ni spokora, i onov njemu drži da se predava. Ja tako. Molim. On pa, pa nije, znači nije to, nego nije to način. To kao one medresle, ovaj, što su bile u to, u onomeu. Tramvaj, kad je ušla kontrola, došla ona i, i provjerava, i oni sad bi I kaže ovaj, kmonci karte, oni kažu šta hoće u drugom, pa pođu sure govoriti. Kulhu Allahu ehad, Allahu samad. Leni je, pošto je ulet, šta hoće? Oni hoće da spavni stranice. Kaže, oni subhakallahu alazim karte kaže. <laughs> karte mamoj, karte mamoj.